Hoje dia 12 de março de 2017 Estamos juntos aqui para ministrar a palavra do Senhor Essa e outras ministrações você pode ouvir no site www.vidanovetabuna.com.br Hoje nós vamos estar na breve palavra Aqui em Eclesiastes, livro escrito por Salomão, filho do rei Davi Capítulo 11, versículo 1 Amém? Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias o acharás Reparte com sete e ainda até com oito Porque não sabes que mal haverá sobre a terra Estando as nuvens cheias Derramam a chuva sobre a terra E caindo a árvore para o sul ou para o norte No lugar em que a árvore cair, ali ficará Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabeis as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se, dever, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque é onde ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Nove. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Você que, jovem, diga amém. Você que é jovem, diga amém. Amém. Você que é jovem, diga amém. Amém. E recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade E anda pelos caminhos do teu coração E pela vista dos teus olhos Sabe, todavia, que por todas essas coisas te dará Deus a juízo Ou seja, dará conta de todas essas coisas a Deus Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal Porque a adolescência e a juventude são vaidades Vamos orar? Feche seus olhos, por seu favor. Senhor, outra palavra maravilhosa. Sua palavra que pode nos transformar de forma tão intensa e profunda. Que em nome de Jesus, seu Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que nós possamos crescer. E que em nome de Jesus, esse crescimento não seja um crescimento desordenado, desajustado. Nós não queremos enchar, Senhor nós queremos crescer, nós queremos expandir, nós queremos que a nossa vida seja um reflexo da Tua vida. Nós queremos, Senhor, que, que o Senhor faça uma obra tão, tão verdadeira que só o Teu Espírito pode fazer em nós, que nós mesmos possamos perceber como o Senhor nos tem mudado. Deus nos livra de toda meninice, toda incipiência. Nos livra, Senhor, de toda a birrinha, nos faz maduros, nos faz aptos a ensinar, nos faz aptos a aplicar a Tua Palavra, nos faz aptos a saber da resposta da nossa fé. Que em nome de Jesus, do Teu Espírito Santo, continue nos iluminando e nos dando a para onde como aplicar a Tua Palavra. Nós não queremos ser néstos, bobos, não queremos ser levados por ventos, nós queremos ser maduros e fiéis. E a Tua Palavra, vivida em nós, pode fazer isso. Cremos que junto com a Tua Palavra vem o Teu poder para que possamos cumprir a Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, que nosso coração agora esteja escancarado, que toda resistência humana, espiritual, caia por terra, em nome de Jesus, e possamos viver plenamente o que tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Eu, estava, eu fui convidado para pregar para uns irmãos da Igreja Batista de Vilas, foi até onde eu casei, nós usamos o prédio da igreja para eu casar, eu me lembrei esses dias disso. E eu fui chamado para pregar no acampamento deles, agora no carnaval, passei metade lá e metade na Vida Nova. E me chamaram para pregar sobre estar comprometido, comprometido. E como era para jovens, muito cultos, né, pessoas inteligentes, mas jovens, eu pedi a Deus que me desse uma frase que sintetizasse de forma poderosa e simples sobre o que eu ia ministrar para eles, sobre compromisso. E o Senhor me deu uma coisa muito simples, que foi o seguinte, compromisso é até onde nós vamos Sem poder voltar atrás... Compromisso é até onde nós vamos... Sem poder voltar atrás... Por exemplo... Quando eu me casei com Paula... Eu me casei para nunca voltar atrás... Antes do casamento... Eu tinha um compromisso... De noivo... Antes de noivo... Eu tinha um compromisso como namorado... Mas o compromisso de casamento... Ele é um compromisso para não se voltar atrás... Não é assim? É verdade que a Bíblia abre concessões para o divórcio. Paulo fala que se um dos cônjuges não tem o Senhor, se afasta dele e sai de casa, aquele que é abandonado não deve se empenhar tanto em que o que abandonou regresse, porque não sabe se ele vai confessar Jesus. E Paulo diz, deixe-o ir. Tu és livre. E é a mesma palavra que Paulo usa ali para a liberdade e a palavra que ele usa para as mulheres virgens que podem escolher com quem vão casar. Outra situação é quando o próprio Jesus diz que o divórcio, ele não é permitido. Deus o deu divórcio. A não ser por adultério. Então existem circunstâncias onde o divórcio é possível. Embora sempre seja lamentável. Amém, irmãos? Amém? Então, mas, embora exista alguma concessão dentro do casamento, a gente não casa para separar. Amém ou não? Amém. Né? A não ser quem quer dar o gol do baú. Casa pensando separar. Mas é, você já deve ter atendido algum caso assim, né? Como eu divaco. Essa crise, né? Então, irmãos, compromisso é até onde eu posso ir sem poder voltar atrás. Qual é o seu compromisso com Deus? Até onde você pode ir com Deus ou até onde você já foi com Deus que você não pode voltar atrás. Às vezes nós fazemos alguns compromissos com Deus chamados votos. O que é um voto? O voto é quando você se sujeita a uma nova disciplina com o intuito de estar mais próximo de Deus. Se a gente pegar a teologia bíblica para estudar como são esses votos, a gente vai ver, por exemplo, no voto de Jacó, Jacó fez um voto com Deus E disse assim Senhor, se tu me der, eu te devolvo Às vezes fazemos votos ao contrário, equivocados Fazemos votos assim, eu vou te dar E aí, se eu te der isso, se eu me dar aquilo Mas na Bíblia, não é assim Na Bíblia, geralmente, as pessoas entregam mais do seu tempo Mais da oração E com isso Deus dá mais dele para pessoas Bíblia diz Buscar meis e me achareis como buscais de todo o vosso coração. A chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então nunca um voto que você fizer deve ser, Deus me dê, perdão, é, Deus eu vou te dar para o Senhor me dar. Isso é uma barganha. Você está aqui, diga amém. amém. Amém? A gente começa o culto, a criança sai um pouquinho, volta, mas glória a Deus por isso. A gente tem que ficar atento, tá bom? Amém? Então, vamos lá. Às vezes, a gente pensa que é possível ter um compromisso sem uma marca, sem uma entrega. Infelizmente não. É por isso que o compromisso tem alguns gestos, gestos típicos do compromisso. Por exemplo, eu uso uma aliança na minha mão. Quem é casado deve ter uma aliança na mão. Porque na nossa cultura simboliza que você tem alguém E você tem um compromisso com essa pessoa, certo? Então, essa aliança, ela simboliza um compromisso. Amém? No relacionamento com Deus, o nosso compromisso com Deus também traz alianças. Quando eu casei com Paula, eu fiz um voto de fidelidade a ela, diante de Deus. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, não é? Nós vamos estar juntos. Então, eu... Fiz um voto. Compromisso, compromisso, compromissos são marcados por votos. Compromissos são marcados por alianças. Compromissos são marcados por decisões. Uma das coisas mais difíceis no compromisso, no, no compromisso, não gente, no compromisso é decidir. Decidir, em vez de duas palavras latinas De cedere, Decidir significa uma, Um ato volitivo de abrir mão Quando Eric decidiu casar com Isa Ele abriu mão de algumas bilhões de mulheres Bilhões Não é assim? Quando você se decide por Cristo Você abre mão de bilhões De, de milhões de outros deuses, demônios Não é assim? Quando você se decide por uma igreja, a gente tem tanta igreja boa em Itabuna, mas Deus nos conduziu a nos decidirmos a ser da vida nova. viu ou não? Toda decisão é abrir mão. O problema é que nós não queremos votos, não queremos alianças e não queremos abrir mão. Por isso que nós não queremos compromisso. Nós queremos o que o compromisso pode trazer de bom. O nome disso é compromisso unilateral Nós queremos um compromisso com Deus Onde Deus nos dá Deus nos sustenta Deus nos é presente Bem presente na hora da angústia Deus nos é fiéis Mas nós não temos que ter com ele Nenhuma aliança Nenhum voto Nem nenhum compromisso E quem perde nessa história? Somos nós Sempre nós perdemos. Nós vamos ver aqui nesse texto alguns exemplos de aliança, de compromisso, de voto. Na verdade, falar de voto vale a pena um parêntese, porque às vezes fazemos votos todos, ou votos de tolo. A teologia, digamos assim, do voto é interessante, porque, por exemplo, se uma mulher casada fizer um voto e o um marido quiser dispensá-la do voto, ele pode. Ele pode. Por exemplo, a mulher fala assim, eu fiz um voto amor de que eu não vou mais fazer cozinhar aqui em casa. <risos> o marido pode dizer assim, oh, amor, vou usar minha autoridade, vai desfazer esse voto. Ou então ele vai falar, glória a Deus, é de Deus, porque ela não cozinha bem. <risos> um pai pode desfazer o voto de um filho, se esse voto foi exagerado. Um pastor pode desfazer o voto de uma ovelha, se foi um voto que fere a teologia bíblica. Porque ele é um responsável espiritual sobre a vida daquela pessoa. Ok? Está na Bíblia, se você ver lá, se você estudar em Levíticos, você vai ver isso. Depois eu posso dar referência para você, tá bom? Mas, o que eu quero trabalhar hoje à noite é o benefício do compromisso com Deus. Como nós somos tão beneficiados quando temos o um compromisso com Deus? Eu me sinto super beneficiado de ter o compromisso com a minha esposa. Super, todas as áreas Casaria com ela mais mil vezes Eu me sinto super feliz Em ter um compromisso com a igreja de Jesus Não escolheria outra Outra, outra prioridade na minha vida Eu amo ter um compromisso com a minha filha de pai Não, não escolheria nunca não ser pai A pergunta é, você consegue perceber os benefícios do seu compromisso com Deus? Os benefícios da sua aliança com Deus? Os benefícios dos seus votos a Deus? Os benefícios das suas decisões diárias para com Deus? Por exemplo, a gente acorda. Eu tenho insistido com vocês, com os homens, com os que eu discipulo, com toda a igreja. Vamos orar quando acordamos. Vamos escorregar o joelho para ir para o Vamos descer da cama já escorregando o joelho para orar uns cinco minutos quando nós acordamos. Você só vai ganhar com isso. De repente você poderia fazer um voto. Deus, eu vou fazer isso por uma semana. Ah, pastor, mas eu acordo com muita vontade de ir no banheiro. Você aguenta cinco minutos. Pastor, mas eu acordo em cima do horário do trabalho. Bota o despertador cinco minutos antes. Pastor, mas eu com uma fome horrível. Então, aproveite para jejuar cinco minutos. Nós vivemos uma sociedade extremamente hedonista, vaidosa, egoísta, que quer as coisas de forma prática, as coisas de forma rápida, de forma espantânea. Nós temos toda uma estrutura em casa. A gente está trabalhando para o micro-ondas. Você sabe fazer pipoca no micro-ondas? É muito fácil. Você coloca... É, oh, no culto a gente tem outras coisas também você coloca, essa é saúde, hein água, uma tigela de vidro alta, passa um filme por cima atenção Daniel, a gente está fura o papel filme, que não é um papel, é um plástico nem vários lugares o milho que você colocou antes de botar o papel filme Para cada colher de milho você bota uma colher de água e dependendo da potência do seu micro-ondas vai demorar 3 a 4 minutos para você colocar sequinha Tem zero de gordura, ó oh, que benção né? Tem pouco um alimento super nutritivo que é do milho, né? E você ainda come a fibra porque o milho ali é integral. Olha que benção Mas gente, pince no microondas, que negócio esquisito, né, velho? É um negócio que você esquenta sem fogo. Ainda diz o tempo e ele dali avisa que terminou o negócio. Nós somos envolvidos na cultura imediatista, automático. Mas isso não é novo, não, porque desde muito tempo, e vou falar de forma enigmática por causa das crianças, desde muito tempo o homem quer prazer de forma barata e rápida, vocês me entenderam? Então, é, não é da época, é do humano, é de nós humanos, se você não tiver a coragem, Deus, de perceber que algo em você extremamente voraz e apressado, que não quer compromisso, que não quer aliança, que não quer deceder, que não quer decidir, porque quer tudo e não quer abrir mão de nada, se você não tiver a consciência e a maturidade de entender que há algo em você assim, você não vai crescer. Você abre a geladeira, tem maçã, tem pera, tem uva, mas tem a sagrada Coca-Cola. Não é? Eu estou me detoxicando, gente. Eu tomo cada vez menos. Não é? Tô indo bem, graças a Deus. Mas tem lá. E tem pão branco, farinha branca, Que faz mal raiz da saúde, que não é integral. Manteiga, coisa para fritar, coisa pronta. E você abre a geladeira, desculpa se tão coloquial, é o meu jeito, gente. Eu podia estar falando de muitas teologias aqui, mas vamos para a prática mesmo. Também. Aí você abre a porta da geladeira, aquela a, aquela que se apoia o braço assim. E você olha para aquelas guloseimas, né? E diz, só hoje Eu vou aqui Amanhã eu começo O regime Eu vou aqui nesse, é bom demais, glória a Deus A Bíblia disse, tem que comer e aproveitar E aí você Teve uma decisão que É uma, é uma violência à própria filologia da palavra Porque você não cedeu a nada Você não decidiu Você fez Porque decidir sempre é escolher algo e ceder ao demais aí tem o seu tempo tem alguns rituais que nós herdamos da nossa cultura, da família tem que ver todos os jornais tem que ver todas as lutas, tem que ver todos os jogos tem que ver novelas que ninguém vê aqui, glória a Deus né? E tem, e tem, não, porque tem tem um ritual de ter que sentar na frente da televisão para comer não passou, sabe? Você está pegando pesado. Você não tem que pregar só o que é pecado ou não. Eu estou falando disciplina, meu irmão. E a disciplina começa em pequenas decisões. Se você não conseguir ter disciplina em pequenas decisões, você nunca vai ter disciplina para grandes decisões. Nunca. Se você não escolhe o que come, come tudo. Se você não escolhe como gasta seu tempo, sempre tem que ter prazer em tudo que você faz. Se você não abre mão do seu tempo para ter um tempo com Deus e com a palavra dEle, você não decidiu. Quando nós nos decidimos a Cristo, nós abrimos mão de um governo que nós tínhamos na nossa vida e passamos a ter o privilégio, o privilégio de estar em Cristo, amém? E que estar em Cristo é uma nova criação de Deus, é filho do Espírito de Deus. Vamos ver no texto aqui alguns exemplos de como é maravilhoso se decidir por Jesus. E já estou acabando, hein? Versículo 1 Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias o acharás Reparte com sete e ainda até oito Porque não sabes que mal haverá sobre a terra É interessante porque Deus sempre tem algumas estratégias Muito interessantes e mirabolantes Que desafiam Tudo que a gente aprende enquanto humano, tudo que é normal. Por exemplo, ele diz aqui, olha, pão, a gente sabe que no contexto do Novo Testamento é símbolo para a palavra de Deus, corpo de Cristo, né? É, é, provento de Deus, providência e provisão de Deus, tá bom? E quando ele diz aqui, olha, imagina você com um taco de pão na mão e você parte em pedaços e joga na beira de um riacho ou de um lago. É claro que você vai voltar e não vai estar mais lá. Mas a ideia subversiva e, e extraordinária aqui de Eclesiastes é enquanto você retém o que você sabe, sem praticar isso, é como se você não tivesse. Porque só, alguém só tem algo quando usa algo. Alguém só tem um, um de verdade Uma decisão por Cristo Quando ela aplica aquela decisão por Cristo E para isso precisa ter fé Inclusive Inclusive Quando a gente lê, leu sobre Caim hoje na hora da oferta A gente vai ver Que ele está na galeria dos heróis da fé E a fé leva você a fazer coisas Que nem sempre vão lhe dar o um benefício Claro Caim por exemplo Não usou da fé, até usou e acabou morto O que, que eu quero dizer com isso? Em nome de Jesus Comece primeira lição Maravilhosa, profunda De aliança, voto, compromisso Decisão com Deus É você ter a capacidade De aplicar o que você já sabe Muitos casais que eu atendo Crente e descrente Eu digo Mas você não sabia que isso é errado? Eu sabia, mas não consegui Por que, é que a gente não consegue fazer O que sabe que é certo? porque a gente não quer decisão a gente quer fazer o que dá prazer, a gente quer fazer o que quer se você exercita a decisão em pequenas atitudes pequenas atitudes você vai conseguir ter uma mudança tão substancial como você nunca teve antes o problema é que a gente só foca nas mega decisões missionário pra gente é quem vai pra África gente, é fácil pra África Você vai ver um monte de gente que você não conhece. Não vai passar vergonha nenhuma. Difícil é você chegar para o seu chefe, que você pode perder o emprego, sentar com ele e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, com muito carinho. Não quero misturar as coisas não, mas eu tenho visto você muito estressado. você não quer te ser mais estressado para não ofender, eu tenho visto que você tem trabalhado muito e eu tenho orado por você. Às vezes... Falar isso é muito mais difícil do que você ir para uma terra estranha, para outra cidade, passar uma semana pregando fora da cidade. Então, a primeira coisa, comece a aplicar o que Deus já lhe deu. Comece a lançar sobre as águas. Comece a ter fé de que... A Bíblia diz que não você não deve ter nenhum magistrado, nem autoridade, você abre a sua boca, o Espírito Santo vai encher a sua boca da palavra de Deus. Vai encher a sua boca da palavra de Deus. Essa, essa, esse, esse sofismo, essa mentira da carne do diabo de que a gente não tem condição de viver o que sabe, isso é mentira gente, eu tenho dito isso aqui e crê em nome de Jesus que é verdade toda a palavra de Deus vem junto com ela, o poder de Deus para que ela seja cumprida Deus não dá um fardo que você não possa carregar, quando Deus ensina como fazer você recebe o poder para fazer quando você não faz é porque você decidiu por você e não por ele Quando eu decido por mim, eu abro mão de Deus, que decidir é abrir mão. Por isso que Paulo diz, e decida por Cristo. Olha só, mais um pouco, você quer mais de é. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quando você retém o que você já sabe que você tem e você não divide, não reparte, não se compromete com o com outro, no contexto traz uma ideia, inclusive, de quem a gente não tem compromisso. A gente não tem um compromisso formal. Se nós temos dificuldade de repartir com quem a gente tem, preste atenção, estou bem terminando. Se a gente não tem o um compromisso de dividir com quem a gente tem um compromisso formal, como que vai dividir com quem não tem? Por isso que a Bíblia diz, se você não cuida dos da sua casa, você nega a fé. Gente, tem gente que é mais crente com um colega ou com um irmão de igreja do que com a esposa, do que com o um filho. Como que pode... Olha, irmãos, é tão comum eu ver e acompanhar... Cristãos, sérios, honrados Mas que se comprometeram com a igreja Numa ordem equivocada Comprometeram mais com a instituição Do que com o cônjuge, do que com o filho. Infelizmente, por incrível que pareça, é muito comum Como é que você tem um núcleo Ou você tem discípulos que você cuida E os seus primeiros, que são os seus irmãos, pais e mães. Por que eu estou sendo tão simples e tão prático? Porque, irmãos, que o Senhor nos livre de ser um grupo que o povo é tudo cabeçudo, assim, ó, mal consegue se equilibrar, com a cabeça tão pesada, de tanto ensino, mas não tem prática. Prática. Que em nome de Jesus você comece, simplesmente eu pôr em prática que você sabe. Por exemplo, eu sei que o crente só vai amadurecer se ele tiver um tempo com a palavra de Deus bora ter um tempo com a Bíblia ah, mas eu tenho sono leia em outro momento abra um pouco o tempo do seu almoço ah, mas eu não entendo compre uma Bíblia com a versão mais fácil ah, mas tem que ler muito não, não tem se você lê uma apirícope, um pequeno trecho da palavra de Deus leia as cartas que são instrução de discipulado prático que Paulo faz que os outros apóstolos fazem leia os ensinos de Jesus nos evangelhos olha, em nome de Jesus eu garanto a coisa a você Você que tem buscado soluções em vários lugares Menos na oração, na palavra de Deus no discipulado Comece a experimentar essas coisas simples E você vai ver sua vida transformando-se Quando Deus chama Abraão para uma aliança Irmãos Qual é a parte mais difícil? Quem é que dá mais? É Deus Amém ou não? E interessante que Deus nos chama para essa aliança Eu lembro que, veja quando Abraão, Deus chama Abraão Aí, Deus manda Abraão sair da tenda e fala Abraão, olha para o céu E Abraão vê aquelas estrelas incontáveis E Deus fala assim, assim eu darei filhos para você Talvez Abraão tenha assim, dá aquela olhada para os pés né, Como quem diz assim, não sei não, filho Eu não tenho nenhum ainda E aí, ele não escapou porque Deus falou Essa areia aí sobre os seus pés Eu vou dar filhos para você o tanto que você está vendo essa areia e areia do mar. Então, o empenho de Deus ter uma aliança conosco é um empenho que vai além do que a gente imagina, além do que a gente tem uma perspectiva, inclusive, às vezes a perspectiva da gente é tão reduzida, que a gente nem sonha com uma família tão bem com uma família tão harmoniosa, com um ministério tão próspero, com uma vida um pouco mais confortável. Deus, irmãos, Ele quer citar sonhos, Ele quer abrir o nosso coração, a nossa visão, para que a gente possa ver a, a excelência, os, o reino, assim como é no céu, na terra, na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos considerar a ter decisões por Jesus. Vamos considerar ter alianças com Jesus. Vamos considerar ter disciplina, votos sim. Tem ordem, precisa de alguns votos. Não vou mais gritar com a minha esposa. Não vou mais passar um dia inteiro sem ter um tempo com a palavra de Deus. Não vou mais passar um dia inteiro sem pôr os meus joelhos no chão. Gente, vamos em nome de Jesus aqui para nós. Falar com muito carinho que sabe como vocês. Mas o muçulmano ora cinco ou seis vezes por dia. Aí devia ter vergonha. Comece a lançar, a viver, a praticar, a repartir. Você tem o evangelho, reparta. Você fala do amor de Deus, da bondade de Deus. Quando você estiver apertado, é quem você ganhou que vai consolar você. Quantas vezes... Pessoas que eu ganhei para Jesus, que eu tratei, que Deus curou através das minhas mãos, Deus usou para me edificar. Quantos de vocês aqui? Quando a gente retém, a gente não tem. Mas no que se trata de perdão, de amor, de palavra, quanto mais se distribui, mais você tem. Porque no dia de aperto, quem provavelmente vai cuidar de você é alguém, quantas vezes que você cuidou e socorreu. Eu não estou você ser egoísta, faça pensando em você. Estou dizendo que até nisso, Deus pode usar essas pessoas para abençoar a sua vida. Amém ou não? Amém. Quatro. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Às vezes a gente fica esperando o um momento melhor. O momento ideal. Você já percebeu que o momento melhor ideal nunca chega? E quando ele chega, você está tão ocupado curtindo o momento que você esquece até de Deus não, quando eu casar gente, eu sou novo, bem novo bem jovenzinho <risos> eu tenho 35 anos de praia não parece né? parece mais mais E, mas mesmo jovem por crescer na igreja acompanhar a gente desde 17 anos 18, eu já acompanho a gente e eu, eu acompanhei histórias de algumas pessoas eu vi adolescente que eu cuidei Namorando, noivando, casando Estudando, faculdade, pós E sempre me dizendo Quando eu arranjar um namorado Quando eu noivar Quando eu casar Quando eu passar na faculdade Quando eu passar no concurso Quando eu formar, quando eu graduar Quando eu posso graduar, morreu Morreu Não espere o momento ideal Para viver a vida que Deus já conquistou para você Não É hoje o dia do Senhor se chama hoje. hoje é hoje, é hoje aleluia, não precisa acontecer mais nada como o diabo nos convence disso como a nossa carne nos convence disso como o mundo nos convence disso olha o que ele diz aqui embaixo olha, curta, curta passei, coma né, tudo que seus olhos quiserem, tenha vírgula, sabe porém que de todas as coisas dará conta a Deus Então, olha aqui, é... <risos> em nome de Jesus, decida de uma vez por todas qual é a sua posição com Deus. Parta para uma aliança verdadeira com Jesus, que tem coragem de demonstrar e ostentá-la. Cadê a aliança de Daniel? É enorme, é maior que a minha. Olha lá, ó. olha bem assim, casado, ó. se afastem. <risos> Será que você tem uma aliança com Deus tão ostentosa que deixa claro que você tem uma aliança com Deus? A aliança dele é gigante. A aliança dele foi rasgar o próprio filho na cruz. Ficou muito notório para todo mundo espiritual. Todos, todo, todos. Todos aquela época. Todos que estavam no inferno todos que estavam no céu são testemunhas na época porque ficou claro com a ressurreição. no inferno porque ele foi lá pisar a cabeça do diabo com a chave e dar a mão à igreja e no céu porque ele voltou vivo e encontrou com um o ladrão da cruz lá e eles souberam o que Jesus fez os anjos, os demônios Jesus não tem vergonha da aliança que ele tem com você você não pode ter vergonha da aliança que você tem com ele a Bíblia diz que aqueles que envergonharem-se de mim eu envergonharei deles Eu estou dizendo isso, gente, para ameaçar, amém? Eu estou falando com tanto carinho. É muito melhor. É muito melhor. Aí você diz assim, ah, mas minha vida é muito restrita a meu lar. Demonstre a sua aliança em nome de Jesus com o que você diz aos seus filhos, com o que você diz à sua esposa, ao seu marido, você é uma aliança com Deus. Tem coisas que eu não digo na minha casa nunca, nunca. Não é pensando que eu não já tive crise no meu casamento? Claro, crise de um, seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, cinco e meio, seis, seis, sete, sete e meio, oito... Crise acontece. Mas tem coisas que nunca, pela misericórdia, já estão da minha boca. Porque não pode, porque tem uma aliança. Antes ainda de com Paula, com o Senhor. Nunca peguei uma travesseira para dormir na sala se você fez se arrependa. casal tem que dormir no leite. Está zangado resolve a zanga não resolveu diz ó oh, eu eu eu errei então você errou mas eu quero dormir em paz é o meio negócio eu, não resolve eu lembro que uma vez recém sem casado <risos> Paula foi um DR né tinha relação <risos> e eu peguei de sono <risos> E a gente acordei com a agressão física <risos> E aí disse, isso é sério É porque é o meu, é o meu jeito De mais leve, né? Homem geralmente é mais pragmático, mais assim, né? Então não precisa ser bater no seu marido para acordar ele Né? E já mostramos ainda discutindo o problema que aconteceu Mas a Bíblia diz vos, mas não pequeis E não se põe o sol sobre a vossa ira Então é feio Um marido cristão pegar o travesseiro e Para o sofá É feio a mulher cristã pegar o travesseiro e Para o sofá Tem que resolver, tem que ser maturo Amém ou não? Amém. O filho acorda de manhã, o pai está na sala Por que briguei com sua mãe? Oh meu Deus Então lembre, eu tenho uma aliança que o mundo espiritual vê, meu marido vê, minha filha vê, meu filho vê, meu colega de trabalho vê. Isso não é para ali oprimir. Sabe quem se sente oprimido com isso? O ímpio. Tem a música do Raul Seixas, que foi um dos precursores de feitiçaria, né, de drogas e tudo no Brasil, dele com o Paulo Coelho. Ele tem uma música dele que ele diz, um palavrão, e fala, ah, será que até falando do olho de Deus que vê tudo, nem no banheiro tem privacidade? Para o ímpio a falta de propriedade é um problema Para o crente, é uma bênção É uma bênção saber que Deus nos assiste todo o tempo Amém? Então, tudo o que eu faço Eu tenho que lembrar, eu tenho uma aliança com o Senhor Amém ou não? Então, que você não espere a circunstância favorável Mas que em nome de Deus entenda Deus já lhe enriqueceu com todos os recursos necessários para você ler o Evangelho Todos estão aí em você Todos Amém ou não amém? amém? Por fim, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Irmãos, bem verdade que tem áreas na nossa vida que nem sempre tem o mesmo êxito que outras. Não desista. Lembra de Eric. Eric veio para a igreja, noivo ainda. E pediu para discipular ele. Já chegou com voadora nos peitos, né? Já chegou pedindo para discipular ele. Aí eu falei, eu oh, tenho tanta gente, coisa e tal Mas eu vi o interesse dele, vamos lá E aí Preparei ele, né, pra casamento Casei, depois ele deu uma sumida E eu falava com esse moço Direto Não é, Eric? Direto Ele nunca aparecia aqui Mas A gente se via lá em casa Tinha um WhatsApp Eu tava insistindo Eu tava insistindo Eu tava insistindo Eu tava insistindo. eu não sei qual é a semente que vai gerar, irmão. Eu tenho que investir em que Deus me deu. Amém ou não, amém. Então, aí, aí a gente cuida da semente, cuida, cuida, cuida, cuida. De repente ela sai uma folhazinha, uma raizinha. A gente se empolga e ela vai brotando, brotando, brotando, brotando. Então, quem Deus trouxe a você, invista. Sempre primeiro no de casa. Sempre primeiro nos de casa Sempre primeiro de casa Quem tem aliança com Deus ele não, ele não fica assim Judicioso Não, eu acho que esse, esse aí que Deus me deu não. Deus até me deu, mas Muito duro, difícil É a semente de É, tam, é a tamareira que não dá numa geração Toda na outra Qual é a, a tamareira? Isso é a semente de tamareira Isso aí eu vou investir, investir, investir E Caju também, né? Só dá depois? Pode ser. Não, não vou mexer nisso não, porque... Eu sei que Deus me deu, mas... Não tem jeito. Você já viu... Olha, se você algum dia ouviu um pai ou uma mãe dizer assim... Não tem mais jeito esse menino... Socorra, pelo amor de Deus. Claro que tem jeito. Teve jeito pra mim, gente. Pense num, num filho... Horrível. Tinha algumas coisas que eu não fazia. Mas... De, de passar um... Meu Deus, minha mãe quase morre uma vez. Eu passei 30 dias na montanha e eu mandava um cara que ia levar suprimentos de vez em quando ligar para minha mãe. Olha, ele está vivo. Minha mãe quase organiza a parte florestal para poder ir lá me buscar na montanha. E quando ela sabia que eu ia passar três dias na caverna? Fora outras coisas, né? Que eu fazia errado, que nem vou citar aqui, cada criança. Mas tinha uma velha, cheia de Espírito Santo, que não desistiu de mim, que orava, eu jejuava, e orava, eu jejuava, e orava, eu jejuava, e um belo dia, o Senhor foi lá e me resgatou. Então, se Deus lhe deu, invista. Amém? Invista em tudo que Deus lhe deu, na sua família, no seu ministério, com o seu discipulado, com a igreja que Ele deu para você. Uma vez, vamos terminar agora, uma vez eu estava lavando a louça, Pensei assim, é, um amigo meu tinha dito assim para mim, Tiago, você. E fez alguns elogios e disse assim, você podia estar na igreja grande, cara. Você está nessa igreja, coisa, não tem vontade não. não. Acho que foi de Deus aquela conversa não. Foi muito sim, sabe? Aí eu disse, não, estou feliz, ou e tal, coisa e tal. Mas estava lavando a louça em casa há uns anos atrás. E falei assim, senhor, eu sou tanto em uma igreja maior para a gente fazer mais coisas e ter uma obra social mais vasta coisa e tal e eu, eu já estou tantos anos aqui em Tabuna e aí o senhor disse uma coisa linda para mim ele disse assim eu lhe dei um saco de semente gente, de uma semente se faz uma floresta quanto mais de um saco de semente na maioria das vezes Na maioria das nossas queixas, na maioria das nossas queixas, nós nos queixamos já de barriga cheia. O que Deus está falando é, semeie o que eu já lhe dei. Invista no que eu já lhe revelei. Pare de dizer que você tem uma escassez de recursos quando eu já lhe dei tanto. Experimente trabalhar com o que eu já lhe dei, com os dons que eu já lhe dei. E você vai ver que você tem muito mais possibilidades do que as suas queixas. Vamos decidir pelo Senhor. Decidir é ceder e escolher. Amém? Vou ficar de pé. Senhor, obrigado pela palavra. Nós possamos decidir... por uma vida... que não é baseada no que nós... desejamos, mas é baseada... no que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos decidir definitivamente até uh, aplicar aquilo que o Senhor já nos deu nós possamos decidir definitivamente investir não quando achamos que o tempo é oportuno, mas embaixo da tua palavra embaixo da tua palavra nós possamos investir aquilo que o Senhor já nos confiou o Senhor já nos encheu com todos os recursos necessários para sermos bons pais bons maridos, bons filhos Se nós sofremos na infância, então sabemos o que é sofrimento, devemos cuidar melhor dos nossos filhos e da nossa esposa. Se tivemos bons pais na nossa infância, temos boa referência e sabemos o que fazer com eles. Senhor, nós temos todos os recursos para sermos mais efetivos na nossa igreja, para participarmos dos nossos núcleos, para investirmos em crescer na Tua Palavra. O Senhor já nos deu todos os recursos. Que o Teu Espírito Santo nos revele o quão maravilhoso é ter uma aliança com o Senhor. Porque não é só o Senhor que vê essa aliança em nossas atitudes, mas também o nosso inimigo, o diabo e os seus anjos. vêem que não podem conosco. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos amadurecer no Senhor, tendo compromisso, que nós venhamos a ir tão longe com o Senhor, que não dê mais para voltar atrás. Que possamos ir num compromisso tão profundo com o Senhor, que não dê mais para voltar atrás que a igreja não é como eu quero, que o casamento não é como eu quero, que o filho não é como eu quero. Não. Meu compromisso é com o Senhor acima de qualquer coisa. Se eu tenho um compromisso, eu cheguei a um lugar que não tenho mais o direito de voltar atrás. Sejamos maduros em um nome de Jesus. Amém. Amém. Você ainda me ama, diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho.